غاثا تسویل دا جما وانی اول ارس اربعه دنا موانی ایمیراث را میدان جهارا اری قتل او اختلاف ودین ودارا یو کثر ولا قید او وارث قتل کا فدا قاتل و دمقتول په میراث کی محروم করিবে ګي دا پیدا شو کمال شمه د هاغه لچا کلاچونکو بیا تماچلات کې ورته الله حالت په دنشری من خالد زم کوي حفلات یې اونې اورډه دي تی سالي ملکو تا مهاله خبره نه راځه که تماچه دې ګوتل پخلا داس کې کلاچونکو پېم کوي وذا غير بالغ ماشمع ماشمع دا دا دا غير او عاشوم ايا عاشوم چې خپل پلار کا تلګه قاتل د پلار د خو میراث نه محروم نه ګرځيږي دا که دا غير مکلفه او غیر مکلف باندې الله بنا نه راوړي متاوی لکه څنګه یو کا صغيره ولاږي او هغه خپل پلار یا خپل مو قتل کی دا په ریښت ته د میراث نه محرومه کیږي زه که دا مکلف نه دا دغه شان د عاشومه د پښکل باندې نه محرومه زه که دا مکلف نه ده ويا رجو به حزو علیل کذيره ان کا تامره به و ا يل لم تعلمت فلاشع عليها و انها علمت ان سيتم راته دا وای چې د کبری د حیثیت لري یا خدا حیثیت ده چې دا چې رپ حصد کړه هغه دا چې خزه لایم تا زبره سم نه کاوه کو نو دې کبری قسن پېری د پاره ور چې د خاوندانې کان ختم شي نو که عمدل نکاحه مجرمه ده نه ختم شي چې که عمدل له کار کړي ده و کچرته دې کبری پدې نه د دا په ور کول دا هم عشم د لوګي نمبر دې او ده نو کچا طریقہ د نکاح ماته نو خاوزه د دا بیا دان وदेशी چې صاحب وجا باندې زمانه کا ماته شولا سام ماته شولا او د هغه صغيره ماته شولا او د صغيره مهر زمانه غارغ به تصور كذلك انی کا صاحب وجا ماته شوی تا ماته کړدا او کچا د کبیره اراده د پاتاد نکاح ورسلای نکاح اراده کړوا دا. نو داسنا بوخه اعمال په سره بنیتونه دي نو د ذمہ دار د دا مهر خاونده مشر ده و هر جو به زوج علیه الکبیره دماښیمه مهاره بل اخاون دغه دی نه وغاری انکار تمام تهل بسا دا کشرته مشرک ځقصد نکاماتول په دې پر ورکول باندې و الام ته ماده پلاکی اعلی کشر صدي خبر نه وکړي دا د اخاون نکاده صغیره سره ماته کی نه به بده باندې ګناه نشته دې دې اسلا کړي دې و یعالمت ان صغیره امراته اگر په دې باندې کوې دا چې صغیره د اخاون سره نکاله دې څه و دا خو چون کې نیته دې اسلا کړي دماښیمه د لوګ نه بشي نه په اسلا یا مجرمه شرانونه ګرځیدلا سن محمد رحمت الله علیه و ان یارجو فی دا بضواڑو پرتون کې خاون تویلې شي شمال بر صغیر مها تراګه د کتانې کاو نماز کړې دي هوشاری وای وصاحر ظاهر روايات صاحره ظاهره صحیحه ولا تمتند صحر روايات هغه تمت ظاهر روايات کې کاقتن نگا ماته ولا د مه او کني کاي نماز ماته ولا بر کې نه دګرا دې دماشي مې اصلاح او ترقې لأنها ونکردها ما كانا على شرف السقوط ونصف المهر وزالك يجري مجر اطلاف ولكن نا مصببت وناؤم دا وی ماشاری ہوئی که دا احتمالو که دا دا نم مهر ختم شوئی وی نکل اغیر صورت بطنگوی اغیر صورت بدا حقیده سوئی که دا ماشوما بالغ شوا بلوغ طورت سیدلا وخاون لا وعد کرنوا دا وعدنا مخی دا استغیری شجو اس بلوغ طورت سیدلا دا خاوند ذیسره تعلقات قائم کړه دا خاوند ذیسره تعلقات قائم کو نکاح ماته شواله و ځان نکاح ماته شواله د دې لوګ نه به دا د دې خپل عمل باندې ماته شولا خو څاونو توی چې ما دلته کومه د نکاح تا کړي مان د ماته کړي نو چې هر کله دا یو احتمال قضاستري په دې احتمال سره د دې صغیر جنۍ مہر او وقف ختمې دي شي و چې هر کله د کبیره ولا پهوال کړه نو دا احتمال د منځنه ختم شو او س یقیني نکاح و اگر چې د دې کار یته څوکارو که دا کې دې رسخه ختم شي به ووس هغه مه هر وخت هم شو نکازمن د سرحال لاړه چا غنیمه ده د دې مطلب د اصلاح دا پدایو احتمال قدرت ده د دې احتمال په قازا باندې کته خبره اوږي څوکار را مشره د مه را ذمہ دار او ګرځيږي دا دا لا انها مصادباتنا لامباشرتنا هغه حنا نا دا دا او کیدلا چې هر کله یو کیال تا دیر شو د مباشر مو سبب دواړو نه نسبته امباشرت سب ته یو یوقاتے هغه یو کار د فار اسباب تیار کړه زهن که هغه اسباب استعمال کړه مجرم به کم شمارې احنافې چې کوم اصباب اسباب استعمالې مجرم به هغه شماره مثال په ور باندې د کارخاني والے کلاشینکوف تیار کړه دا سبب دې بلکاس راولې چې د کلاشینکوف استعمال کو په دې باندې یو قسمه اقدام مباشر دې غصو ده مقتول ور سره کم نه پسیږي کې قاتل په سی ورا نو تو سبب تیار اول دا جرم نه کمال غنل کیږي دا, دا, دا سبب غلط استعمال اول دا جرم غنل کیږي چې ګمګټه کلاشن کوب غلط استعمال کولو مباشر ده خپل مسؤل ده او کس د یو فعل لپاره مباشر ذمېدار مباشر غناو او جيڪو صحیح ذمېدار مګن نو دغه کوم سبب مرتبه دا ده مباشر مرتبه د هغې نه مقدمه ده نو کې دا څه د مصیبه ده دی بې وards ده دا په یو په وجبان اړتنی کار ماته شو دا کومه وځبانې التا نکاح ماته شواله نو با شرع د نکاح ماته دوه سره پویو کړې ده په دا غفله په ماته د متبر سبب کده کدا څنګه ناراضه دي مې شمه ته نه پویو کیښلې دا په اسکل اصله مباشرت د نکاح ماته دوه سره راغې او ټول دا غل په ماته خلکو ورجېدلا او کدا دا دا چې حکم و عارض شو بماده د سبب او دغه مباشرت کې نو راجيتي بچاتا مباشره تا. البته یوتره پکیده که دا مسبب قصدنده شکارږي چې مسبب دا مباشر پرې کار ورته وایي ونه سمته تاوانه کسل کېږي د کوم کسته هغه خپل دی کې کویاو کنهسته هو خپل دی بیا کنهسته خراباچار دی بلکې صلاح او تپریوته او بنیاد پر وته کې پوره پردیږي کوي پکه چاته دی مسبب دا کویا د پردې نهګه کو کنهسته په دې غرض باندې هنه تبادله کې والمالي څو خورپري اوس په دا څنډه کولو چا ته کې پلان پتاسه پصاد کرے ده چې هر کلامه صدر اراده د قصادوا نمجرم ګڼ دی کی او کله پصاد یې نه وکړي نمجرمه مباشر د مسسبب نه ده په دا کې پدا قازمان داخله چون چې مرتبه د نیغام او دوکه مسسبب د مباشر نه را اصل نه مباشر د نیغام او دوکه هغه زهاد کوي دا هغه سبب لري لغه اته طرف نه جوړ شوی ده نو کوم سبب مواتمدان او کوم مواتمدان پصاد نه یې مجرم نه ده دله کې ومندره کړي تا وګورو کلهخه دې نه د نکاح د ماته دوه کړه دې مو د جرمه دا تاوان کې واخلې او کني دې د نکاح د ماته دوه نه دې دا نبه دې د تاوان د نکاح ماخ لې لیکنه مو سببونه لا لري کړي لام باشرتونه وا اما لان الارضاء ليس بسبب عقد النكاح وزانه اصل حقي ورقول مقصد ان جبن خل نكاون ما تي ساق شريف سردا يمشرت زبا ما شمان ذكو ركدا غير ترشتري وانما يسقط ذلك باتفاق الحاظو اتفاقا كبل عقد النكاح رشي مراشي او لان فساد النكاح ليس بسببنا لان الزام المهر بل هو سببنا لسقوطه يذا وجذا اذا النكاح ما تدوت قضا خداذا ان نكاح ما مهر ختم دا محر خوب نکاح پا, نکا پا سید تر دیو تو شی نکاح وانو محر دیو واس نکاح ماتا دا اغیر تقاضی دادا دا. شی نکاح لارا محر دی ملاشی خو بیشاری این ختمی وشی نکاح ماتا محر را گئی شی نکاح ماتا نیم محر لازم وگر دی دا اولی انگل پسادا نکاحی لیسا بی سببینا لی الزام المحر بل هو سببن دی سقوطی ایلا نصف المهر یا جیبی طریق علمو تا دی عالم عوری فا صادقا لیکن نمشت ایبتال النکاح دا شریف نکاح ما تشوان پا دی که دی توحین راگے دا غیر دی احانت و احترام دا پارا باوستو سکار گے چا غیر بطا شوکے احترام پا دی احانتی ختم شی فیزا کانت مطببتا یہ اشتر تشیه تاجی کی حفل بیرادا می توتوئے ثم انما تكون متعدیتن ازا علمت بن نکاحی و قصرت بر ارضائی الفصادا تاہو بالا متعمید اگر دیگی کہ تا پتاو اچھ نکاح خوشتو ایدا او بیو تا باند پتاو جیبا اندا نکاح ماتی گی نو بیادا مجرم اوگر اما ازا علم تعلن بن او علمت بن اک نهقصد دف حال جویل حالا کا سغیرهې دا راځ کړ ده کې معش د لوې خ شي د حالاقات نه شي منې د د اصللا د دو نر پس سانده د پسده لاتهتكون متاجاتنی متاج او نهګزی دله د ان معمورګې ځال ک پهې باې معوره ده چې یو خې پس نه کې پهه شته دی او یا ما شو د لو نه دا باهغې طبی و کې چ هغهه د حالاقت نهبه شي د خوکم د شا د سر متاجه شارار کړی وَلَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَلَمْ تَعَلَمْ بِالْفَسَادِ لَا تَكُنْ مُتَعَدِيَةً إِذَنًا فَكَرْتَ دَا عَلِمَ بَنِّكَاحِ وَإِن دَخُ فَسَادْ بَانِ عَلِمَنَ دَا دَا عَلِمَتْ مُتَعَدِيَةً قَرْزِيكِ إِذَن وَهَذَا مِنَّا يَتِبَارُ الجَهْلِ لِدَفْعِ قَسْلِ الْفَسَادِ مخه وی تاسو خبر ومنته کړی و چې علګه پدار اسلام کې دا جہل اور ځل نه دي نو دا خبره کې جماعت ته پاتنه و چې د بلوغ نه باندي ما ته اختیارات نه کېدم هتاول حاصل دي ما ته پاتنه و دا جہل غیر موثبر دي دا یو غفال را سم که تاسو ته څه لیکم چې پدار اسلام کې جہل غیر معتبر دي دا خبره وایې چې یو علم تعالی بالفصاد لا تكون متعدياتنا چې خه دا پاتنه دګر چې پرې ځاو تر نکاح ما چی ګندم و تا دا دا, دا نه جواب دی دې دوړو دی آګه جیکمہ قصورت من دادے کہ جہل غیر معتبر دے تے کمزے کہ جہل بان احکامات ما تھی جی۔ ادا غیر معتبر دے احکامات ما تاں دے کزا خبر نہیں ماں ادا جہل غیر معتبر دے۔ یو دا خبر ادا کہ دا فساد ختمو ما فساد ختمو ادا طے نیتے۔ تے کہ فساد ختمے دو بے ارادے کلڑے یو کار کین دغہ جہل معتبر دے تے کداں نہیں دے رساک یو دا احکامات ما تم نہ دے غیر معتبر دی ځکه چې دا څه ني دا کړې ده چې دا ما شمه هلا کېږي دا هلا کدنې بچو ما او نو په څنډه کې څه پیسې تختې ما شمه دی اوس کې نو د دې کې ني د اصلاح کړې ده دا ځای شان ته موخه دې پای کې ني نو پر دې کې جهل مو اعتبار شو په دې لحاظ باندې دا په دې مہرادا کول ما مور نه دا اواغه دې کې خبر اوه چې حکم د شرع ماتي دا نو کوم ځای حکم د شرع ماتي کې انګه دې جهل غیر موتبر دي او چې کوم ځای کې نه ماتي کې نه فہذا ملنا دع العمل من غوغہ ذات السلام وکذا کہ ولمتہ علنگل فسادی لا تكون متاہد یتن یتن لدا فی قصر فسادی تکدی خدا اس پکی فساد ختم کی تے فساد ختم ہوندا صحیح د د پارم دے کرے دا بدی ماری والا تے سلیمات کی سننده بادی کی باطرفی وا دا لا یملک الرزای شہاره النساء من فرادات وان ما یثبت بشهارہ جو مرتن و دې یې یان څه لا خل له خطا کیږي ما څنګه سوایي چې د رازاعات د اس باد د طارات وغواه اړې په کاري او جوړې یا یو سره د وغواه په کاري وګه کمزې کې په غواه د رازاعات کې دوه تړې رااله یا یو سره دوه خې رااله نو د رازاعات تابع د نیاب حرامي وګه کمزې کې دا نه راغوي د وطن تقاضا ده چې دې به فرماندې ثابت دیر خال بی مدن توری فتوی جاری کی تا لگا درا زاعت اسواد پر دو گواہان شتا وے نا گواہان سخالی کھدا خبر گئی و زنی کا کی نی کاوتڑا یا اد سے وے کہ فقط نساع گواہی کا رجل ترے وں دے لاگنے و زنی کا دی چی داد تا وی کتا مخ من گیا ساترہ دا کہ البین دعال المدعی والیمن علی من انکرہ اللہ با دعوی گواہان طلب کے جے ہا سرے اقرار طلب گناہ بان یو سره د شهادت انکار کوي دا غیر اسباد صفاره غواهان راوړي چې هغه غواهان سره پتا باندې تورې انکار کوي یا انکار کوي با او غواهان سره هغه قسم وکستون کوي او چې په کوم ځای کې سره خپل باندې مخیر دي چې دا کار نکړه دي یا د حق را باندې شنه غواهان خلګوي ترونه دا غواهان او قسم مونږه په دې سره کی جاری کېږي او چې په کوم ځای سره خپل باندې مخیر دي نو ترې غواهان نه بغیر سره بقا دي کوي یا سړی راایه تا تاوي چې دي زمامور ونه چې ما دې ماښمه ته په يورګني د زمامور صادق چې گواهان راولا نه نوې نکاه پرې را یا زمامور صادق ته دې منې په باندې صادق ده نه نکاه نه خلر کېګه ګونانګاره په چې یو د کليخ زرااله اوس ما را نکاه ماته کری موږ له په دي اا ځمکې نه خپل چا څنګه علم نه و چې دې منې چې چې وې نه د ځګواهان دراوري اوس کاغه مانی چې ما مورښتیا وي د ښځې له نام ورپي ورکوې ما ته اوس نکاح شوه ده نو د یو د دا د خبره کې چې ځګواهان نه نکاح نماتېږي نو نکاحه مغتابق په لابلان اقرار کوي نو ډیر کا څنګه دې پدو جاریږي چې را د نکاح درځات د اسبات لپاره ځګواهان تقرري او څنګه ور ایواز لپاره ای خبره کې له هاګا نکاح د نماتېږي ولا يقبل سر راځالات که اوسخه ما خبرګره کې چې انکار راغی د باځات د تراځات ثابت شوی څنګه د ځګواهانو کو سره وني شہارت و نسائی منفرداتینام فاقات و نسائی و گواہی بدے گے کاسی ندا و انما یثبت و شہارت رجولینی اور رجول مرا دینی ما ملك مسلحه عليه واي يثبت بشهاده امرات واحده ذات موصوفه بالعداله لان الفرمه حق من حقوق العباد ويثبت بخبر الواحد كما ان استرى لحما فقرره واحد عنه ذبيحه من المجوسي ما ملك سيوي تشوكسياني اذا الا لا موجود سكر حرام دعوا ثم فر بلغوا كنخري ذكر ندي سيوي كده اخذو تاري زعي خور درستاني كانكي يثبت ان زغل هذا ولانا حنا څه کوی چې دا نکاح د مخه نه جوړ شو را ده غیر اسباد لپاره دوه غواهان راغلم پدانی کا ثابت شو په دوه غواهان باندې وڅی دا خاوني خپل باندې ودلان نه مڼي خاون دي په نه مڼي په دا غیری لپاره دوه پیدا کې څنګه دا خاون کار راغلی په دوه غواهان نو پدانه په څور غواهان باندې شي په خپل باندې نه بیا دګړ ورک وزن خلاصو ورنهحل ثوط الحورت لا یقبول خصله انزالین ملکه ت داخبر لي ک داسه پتا حرامدانو ملکې نکه د منځه لاړه اوقابل نکې ملکې نکاح د منځه لال ځایله شوو پهثالون ملکې لا یثبت لا بجه حالهتی را جوي یو ملک باې لول دهغې د پااره دوګان سری په کار دي یا یو تو زننه په کار دي د یکسملکې نکاخ سغ شوي دیتی او لباتله په دغې سري یا یو دو سري او یو و لګوهان راوري. دخلات اللحم لك وهو ما ودي خبر ادا دني کام سره ډيره غټه دا او دل هنګواله ما ودي خبر ادا لحم بغیر د گواهان نه مخېسته دروادي بازار کې بغیر گواهان مختبن او کړهړو کلي راړو په کې به د ولادتونو بغیر د نکادو گواهان وسلې شي هر ودی توخه کولې به خلاف الرحم لان حرمه تناول ينفق الزوال الملكه دعوات مصالح دان راغ بده مقیاس عوام قامت پیرامران دینین ده هغه تعلق دی او امر دینین سره راغ چې اوس روخه تاوا شو له خير دی او ته بغا ته مساله جوړېږي الله او خبو امر دینکو او منابو دا کورای دا کورای اورنګین کې ساتل لږ دا پته یاده لري دا یې حق کې مرکز دا ورو ورو خانقانیه په بوله خبره اللہ الرحمن الرحیم کتاب التلاقی باب تلاقی سنتی الاخرهی او سا پوری مصنفا دنکا طریقہ بیاناولا شنکا جوری گی سنگا اور برابری گی سنگا رسی دن ما تولی طریقہ تکیوی تکیو سنگا ما تک اداخو یوم سیبت چیو بلالا کچر تا کور گی سر آگئے اخو جنت چیو گوران را گنگا بلالا زان بات اخلاف چکا ستاوی چلک او سا پوری تا دنکا دا صاوی دو طریقہ خ وخصه د نکاله ورانه وروسته کې به تاسو څنګه ورانه دي دې کې د طلاق په مختصر دې اصطلاحات دی. او خلاصې ان شاء الله به کارونه غواړی راځي نو خلاصو محشي وعلى خبر دي محشي وایي چې د طلاق معنا لغوي څه او معنا اصطلاحي څه ده او دا طلاق حکم څه دی د طلاق کباب څه او د تلاقو شرایط څه او د طلاق حکم او ترات څه نو دا د محشي خبرین خیر له مخې تر طلاق ویلکی گی که لغت کی رفع دا خیدتا دا اطوال امقاف مالا او یو خید کلاوول یو خید ازاداول تایتویلکی گی دلاغ رفع دا یو خیدتا پا لغت کی مانا دا طلاق ویلکی او په اسطلاح کی طلاق ویلکی گی رفع دا حوا خیدتا کم ثابت تے پا شرع نکاب او په الفاظ مقضو خوب آده کما خید نکاحی چه ثابت تے پا نکال ترا دا هغه هیڅ فرصتول په خاص الفاظ د طلاق باندې ته ویلې کیږي چې کی؟ طلاق شریعتي او سبب د طلاق د پاره هغه حاجز انسان دی چې کوم وخت یو انسان وعده وکړي همرشې د دې کېږي چې دا هرڅه به خاوند کوو زميني محبت او هغه واده به دې باندې خوشاله اکثر کور کې تنازار شي جګړه وکړي هیڅ شریعت راضي چې اب اغاز نواحات عند الله تعالی او طلاق الله تعالی باندې خوشاله نه دی یا دو مسلمانانو قرآن شوه د مخه نتال شوې دي الله دی باندې خوشاله یې نه خفای و چون کې د مسلمانانو ژوند د عايشاند روان دي چې په هر ځای کې کور دا هم واد ناراضي دا سزاد ناراضي نو چې هميشه د په تکلیف مصیبت کې نو الله یې ظاہرین ازاجيب الله ور کوي و اي تفرق يغني الله كل من ساتي کثاسو د کور زندگی څنګه دا وجوده یو اړې نو الله به هاري او بیا پراخي ور څه د وژل سره د ولو تعلق پیدا کی او سره د ودمه سره تعلقات دني کا پیدا یون یو نه الله کله من ذاته نو حاجت د انسان د دې کوم واخه د هاو کور ژوندۍ او سواره نه د مشارې ته سره دا سره د جنا حاله تمن الله کوم النساء دا د ګناه خبره نه دا چې ستاد کور ژوندۍ برابر نه او ستاد کور ژوندۍ په تلاق باندې ختم کی ځان د غام نخلاص دا ګناه خبره نه دا نو سبب د تلاق د پارا هغه حاجت د انسان دي انسان کله د خبر ته محتاجه کی تهلاق خو دپاره یو د سړی په سرت کې دي او جن دې طررک کېي د سرړی په طررکې شرای تر دي کزل د سړی دي چې دا د داخلی یو داې بالغی دوه داې مستقذ سړی دي دو د سری طلاق نه دا مستقی دادرې د مطالق دخواون دي کم سړیداخل دی بالغ دی او مستق دی د هغهطلاق واقعې کېږي کهسمکتې دادرې سې پ ده تلاق نوواقعې کېږي تماشم طلاق نو واکای کیږي چې بلد وخت نه یاله دعاقل ده د عقل طلاق ست ده نه وني طلاق نو واکای کیږي کوم مجنون ده او د نائم طلاق نو واکای کیږي سو پرېښه نه ده او قالم عن ثلاثه راغله ده عن نائم حتى يتيقظ وعن صبي حتى يحلم وعن مجنون حتى يعقل تا دره کا سن مرفوع القلم دي نائم مرفوع القلم دي او لو نه القلم دي. او دا شانت صبي مرفوع القلم دي. مدرسو د طرف کې د اړتیا شرایط دي 51 واخلا بالغ مستقلا او د صفات یا دوه برې په طرف د څه ذکري چې کاون المرئه منکوحتن او غتدتن که د دیسره د منکوح دیسري یا به هغه فائدت کې روان نه وي متعده بین طلاق راي طلاق فائدې کې طلاق اخېږي یو طلاق راي دي پس عادت کې بل ور شي پس بل امر شي او دغه شان دي چې د مرئه د منکوحه کدا اضافت د طلاق و منکوحی طلاق و مواقع دی کنی بے طلاق مواقع کی گئی تو دری شرطات یا دری صفات در صریح طرف بانی گی او دو شرطا یا دو صفات پا طرف در زنانہ بانی گی کدا شرائی دشتان و طلاق و مواقع کی کنی بے طلاق مواقع کی گئی در طلاق و در پارا حکم سرے حکم در طلاق و داده چی دیسر حرم اخینای نکان کل آدم چی اغا پرتخی گئی پدیسرہ دا کوم کې تاریخ کیږي ورته چې طلاق ولیکي یا حواله صادق خیر نکاحي دا نکاح الفاظ مفصوطوباله نو چې کم د نکاحه لا خیر ثابت او ځان په درمیان کې دا قید به دمن نه وځي دا حواله محشیه وعلى خبره مدته طرفه ذکر بلي د دې ګاند طلاق په استلاحاتو کې یو څو اصطلاحات استعمال کیږي ولیکي کې دا طلاق رجعي ني کله ولیکي کې دا طلاق قائم دي کله ولیکي کې کې دا طلاق دي کله وړې کې را کنای او کله وړې کې را طلاق مغلذ دی تدې مختصر لتعارف او د هغې لګلګ احتمالات دی چې په تفصیل نه مراله وخت په خلاصه رجی مقابل دادا بایین کیږي رجی سره مقابل کې بایین دی او د کنای سره مقابل کې صریح دی کنای مقابل کې صریح او د رجی مقابل کې بایې ناراضی دا سره متقابل <متحدث> دی او طلاق کے مغلظہ هغه مستقل درې طلاق نه که په هري طريقه سره طلاق سلاثه مغلظه وي نو طلاق سلاثه مغلظه او طلاق رجعی هغه توي دې رقم او طلاق ان بعدا د یو کته حق رجوع او لو کې ثابت ده طلاق رجعی هغه دي کوم صریح الفاظ طریقه شه صریح الفاظ طرا صریح الفاظ د طلاق د پاره هغه کې سلوال الفاظ دي سلوال الفاظ باندې طلاق رجعی واقع کیږي یا ان دې دا صریح لفظ دی صریح لفظ دیم انت واحده دا صریح لفظ دی دیم ای صبر ایرحیمه کی دا صریح لفظ دی او سلورم اعاتتی انت واحدهن فی صبر او اعاتتی او انت واحدهن دا دریال الفاظ دی دا الفاظ دا او یوان دې تعالې خو دا درې واړه صریح الفاظ دی تدې صریح او الفاظ مقابل کې ټول کې نایري کې صریح مقابل کې قول کنای دی دغه صریح الفاظ چې یو طلاق رجعي دی او د غداری باندې مرتبه کوي آنچه طالبون طلاق دی او د نور پری الفاظ صریح دي او مرتبه د باندې کوي دا کیرو جو ویني کی نو آنچه طالبون کوي او صریح دی لوې یا ایز لوې د ته صریح رجعي طلاق وې نشي صریح رجعي طلاق وې نشي د خوند په ثابت ده او د دې الله باندې ټول هغه باندې کی باین حکم دا, دے. ورد دا دی دا دے دا دا. او کا سورۃ الطلاق ورته نو په صورت د دینونو نت کې دغه هغه ته فائدت کې رجونې شي کولې راجې کې په حالت د فائدت کې رجو ثابت تر او کا باین کې بیا راجو نتاړي دي دا راجې طلاق دې پس یو طلاق پس ویلې سي پس بلو ویلې کې دادرې پورا کېدل شوې تا او تا ښایسته صریح طلاق خوش نه لري بل پس مرګره کولې دا په طلاق درجه مقابل کې من باین ویلې ده راجې مقابل کې د باین حکم دا دی چې یو باین ذبل باین سره نو ورغريږي یو سریه طلاق باین سره د لاوار کا د هاغه نه بل طلاق یې په سبيانه مرغريږي فقاهه دوی چې باین طلاق او چې بل باین ناراضي البته صریح پس صریح راسته صریح پس صریح راسته صریح پس صاریح باین ناراضه او باین پس باینه ناراض نور هر طلاق او شمار کې صریح وتوه راځي ورته وې د کنا ورته و په یو بل پهې مې کېږي یو د وررکه په بل د ورکه په سبل د وررکه خو پایینتهلا چې کمپاس هغې د پاارو سر ظ پهغې کېږي د حکم دا دی یو پای په سبل با باره بیا را باید یو په ی بانان د پای پهکم دا ک د ف حال دا کا ما چې فله حالې کا ماته کلهو د بل د را د پااره مخپات خپل بانې ختم او تلاې مله دا وطب دی. کی دا د چې طلاق دي دا انتها تور څه او تومره صح شو چې به دا جوړ نارې بالکل بند شوري او کدا جوړ نار راوړې نه بعد د اصل خپل خوند سره نکاح کوي له بعد هغه نه بعد دا اول خوند پر راضي پهین څ الله কহه الطلاق مرتان طلاق خود ذات اجازه شته یو ځله ورته زله فاین څ الله کها تدريم طلاق ذوال ورکا طلاق حل له بعد حتا تنك حزون غيره دا چې خپل دبل خوند سره نکاح نشي نو دا اول خوند پر راواږي دا غوانی اصلاح حادثه تلاق استعمالي رجعي استعمالي مقابل دهغه کې بالغ راضي دا باين راضي صريح استعمالي مقابل دهغه کې کناي راضي مغالظ استعمالي صريح الفاظ سلووي او درجي لفظ یو و مقابل د سلو او لفظ باندې مرګي کوي دا غوانی اصلاح حادثه په تلاق استعمالي او ذيبه ده باندې راضي چار ماتين باندې چار تقسيم کوي ماتين زیکو اول نه پټه باب ثواب او ګناه باندې دریافتام دا څنګه دېبال څاو د ګناب باندې دي ما ته موږ دا خبره وکړه چې الله پاک پر, پر دې باندې را ځامن نه دی چې دوه کسانه کور دی وران شي سمد نه وا ګناندارې ته نه ما جنه هاله کومه تل وخت منځه او خوشاله الله پاک د مسلمان په کور جوړې دو باندې خوشاله کورانه دوه باندې خپي فتاوي یو هغه ته لا کې چې حسن وای یو هغه چې هغه ته منځه احسان وای درې هغه چې هغه ته بيدای دا حسن او احسن هاغه لاغري کړه دې طریقه او سنتو سره ثابته دا حسن او احسن ها دي دي دا هاغه لاغري کړه دې طریقه او سنتو سره ثابته د نمازن د سوای دې دا د علاقه سنني ویلې کېږي ان هاغه الله او شی طریقه او سنتو باندې ثابته دا په بدايه دې له حاغ باندې چې دا شان طریقه تلاق او کول کو سنتو کې ثابت نه د خلاف سنت دي د خلاف سنت د تلاق بدايه ودا وایي دم سلیسلام والصلاه واه جیکوبيا چې طلاق بيدعيد درې طلاق دي د هېڅه ته به سره سوال ان شاء الله دا کرو واه جیکوب ده کډير خلکو څنګه شانت دي له اهل حديث غير مقلدين چې هغوی وايي چې درې طلاق الله مجلس واحد کې دا فقط طلاق واحده او هغوی درې طلاق نه په یو ټیم باندې انکار کوي او ډېر ځمنګه د مغه ول خلق احناف شواته حانادله چې کوم وخت یې مسله کې راټیښي نو د اهل حديث له من او یو تا وای زمنګ دا حدیث دا مسلکو دا درې نه یو طلاق دی نه هغه حرامسته ته به ته حلال کی ته خرڅ خوشاله کی کتا تاسو چې مور یې ته هډه او دا څه دلنه نشه حلال انته ودا څه کوي چې ساده یقین را شي راش کده مار ته نشه حلال دی نفقه بل شي او بل دی وانت ور دی په نو ته خرڅه خوشاله کی حلال حرام حلال غ حللا ت سپاره غ خپل مذب او غ خپل احادي او غپ دلایر مکمن پر او هغهه دبل پهبان روان دا سبا شله ګورو خ سره خبره ګو ک تلاقې سلاسم م فديکې سماتند و ته تلاق پدريخه سبانه دي ياو ته حسن وي ته احسان وي او درين وي وا احسان او حسن دا طريقه په حديثو کې راغله ده او د بدعي وله دا طريقه په حديثو کې نه راغله ده مړه دوه تمغه تلات سنتو وایو سنتو متمنو چې وي له رسول الله صلي الله نه دا دي ثبوت په سنتو دا دا یو ثلاثه هدايه کې وې په کتاب الصلاه کې چې ډيرو زينو احناف يا مواطن يا فقهاء یو شيته مستحب د هر موخه کې یو شی مې صحابي هغه ته سنت وايي هغه دا, دا مطلب ده چې دا صحاب دې ان مطلب یې د سنت مو کار نه ښکاره دا مطلب یې نه ښکاره سنت مو کار نه ښکاره دا صحاب دې ان کول کې ثواب دې ثبوت راغله دي اوس برکه امر صدقه ثواب راغله دي وصحمه صدانه نه چې سنت نه ده نه د دې کار کول ښکار دي وسخه کارو فرض نه ښکار دا کار خو واجبم خکار دي دا خ خصنته نه ښکار أغاية أغاية مستحب أغاية معنى معنى نو اگر دغه یا دمو صاحب هغه مصالحه معنا مراد لې بلکې د هغه له معنا عام مرادي دا چې سنت ته تمتم نو ها ما خانه ګل ترا سلام سنت وي د دې په سنت کې ذکر شوی دا یا قولا یا فعلن د دې طریقې په حدیثو کې دا نو د سنت ذکر سنت دغه شان د طریقې په حدیثو ذکر شوی دا چې قولا راغلي دا او که فعل عملن تعال راغلي او چې کوم روسا به دې ذکر کړي دغه تریاطه په حدیثو کې قولاً او عملاً هیڅ شان څنګه په رواکه شوې چې قولاً او عملاً نه ده نو اهل حدیث او جل تعالی کی سلام الله علیه او کی مې په یو مجلس کې دا کداه سنت او کې ثابت لدی او موږ دوی دلیل هم شیدا په سنت کې یو تویره شوې ده پکی هغه ان شاء الله الطلاق علی ثلاثه او جو ہیں طلاق په دره کې سبا نه دی حسن یو قسم او احسن قسم او بدای قسم بل احسن احسن دې ته لیکي یو سره یو طلاق ورکی په توهر کې چې هغه کې جما نه او دا هغه نه باډه چې څو ختم شي په به آزاد شي دې ته احسن وایي احسن یو سره درې طلاق ور جین و هاري او کې په توهر کې بغاړه جما نه اې توهر کې جما نه کې طلاق ور کې نه یو توهر کې بل توهر کې بل طلاق او بل توهر کې بل طلاق دا احسن مرتبہ ده د اولته احسن بدی له هغ ثانوي ویلکه پدې کې نه د اماده په هیمانتي اکملم. سمه خبره کې دا هغه ستره میځوان سینې راغې نه کاد ماته. نو دೇಶه کې یو طلاق لور ک ثاني کاد هیو طلاق ماتې. نو ستا ما په یو طلاق باندې حاصلی هغه نه ک ماتې ک نو توې دوه درې لور کې. طلاق ملته په تاسو راغلی دی زوځلې ور کا په زول باندې نه ما یو زولې ورګا کډې غوسه نو بل ورکا. خو کډې لا غوسه نو په دې باندې دغه ستاسو پرځ ته کوم خلک خبرو په سنګا نه کوي دا کوم حکمداري ستادا نکاح ماته په یو طلاق نو دو دوه درې ولې ورکه څنګه تمر شدت کول راځي بل دي کنا دامت کم دي که سبا له تو غوا شه به طلاق کوټه علاقات برابر کې خالی نکاح متاځي خالی نکاح متاځي کذر که کل او سر کراغه سوچ کې دزر برابر شو میشم کې لري کار برابر شو دزر ګذر باندې تیار حیدت روان د غیر نکاح تر د د ععدد په اموې تلاقیې را ی ک سا د پادچو ح تي نکام م تازهکه وخلی د کور تعقات برابر ک در می شوې دن نه دننده تا برقرار برقر کچر ته نکا برقرارنده ساات او عیدت تیر شو بیا د چا نه مجبوره چې یا خپل ځه یادده یاد بل چانا نه نه بیا فقط نک تازهکه نور مشکه تاته مک تنشته او دری تلااققدریبتهروو کې دا هر پهل ک تا ته د یو میاشتې مخد سوچوي کرشتهري دغه تلاق کول ور کول وای یو تلاق ور که په کې نه شي وي ده مې سوچو تا کدا ما ور ک دا نشه کار بد کار نه و پته کار هکار کې ده او تاسو سره سره شې نه ونه بل مې بل تلاق کول ور شي دا تا یو مې سوچې ک موښتا مې سوچې کار وکړې په یو څه ډا باندې نه خوڅو صحیحږي دغه خواش باندې مخ ست تا درولیم خو په یخدبه تلاقی وم لا ته پښتور کې وايي خځه به څه کېته وسکه دا یا سادهي دښتون سره تلاقی له ویل ورنه ورکوي دا هم تلاقه کې هم څه لږه څه د پښتانه بیا نه کوي په دغه حري ژوند کې تمه او ساده ژوند کې تمه د نکه په باطري عامه استنابوت فکر وکړه که ساجې بل مې عشق کې مزه نو او ډېر غوسه و نه دی په دغه مې څه بل ورته څه ورواي نه یو ټکی د چې هغه کې جما نه شې نه هغه ته هڅه پدې کې جما نه شې نو په هیڅ کې هوتلاق ورته ول غنانا طلاق او عقد غسر د غنانا نو ته هر کې دا پیدا رااله چې ته د غنانا بچولې د غنانا بچ یو درته هر دا پیدا رااله چې د هر طلاق نه بعد د بچلاکه په یو مېش مقدسول شیکستو شیکر برابر کا په هغه باندې بعد یې فیصله وګ دا ګرې فیصله کې څو انسان خطا کوي تاسو تا د شیکر موقع نه سمېش باندې شته چې تاسو شیکر برابر کې کېدستان غلشي په خپل پتاته هغه د سوشیکر মহলت او هغه موقده جریه دی موږ بهشته راځو چې جو جرق کې میچ پد روان یو او دا نوې دره جما نه دې کې دا پد روان چې کایڅه ته جما وکی او طلاق ور کول غواړي نو کې پېشي سره دې جما دې ستې حمل پګیا دا باندې وځد لپاره طلاق او کوانته به یې دا باندې حمل ور او دا وزن سره ګرځي خو څنګه نه د حمل پخیر کې تاسو را باندې دني کان هو ته پطلاق باندې د حمل پخیر کې بند دا د به س دا جوړي دي ه د زه د پلار کاره زما ته د خ ته پاتې کېم هي بیر زما ته و زما دی د بر ې جه بجر روانې دشوړه به روانده به د چا سري کل د دا ووي داې مطالله قییم بچیم د را خللو سه د پیر نو چې دا اووررض ماش تهغې ک واچ څه کې دا دشک څو کې کوي دا مششيلا س به مخام شوشي د خب به دا چې تاته ل کوي چې زه خو د پردهې ې بچ سا. د بچي خرچه ما را لاله کې درازنې کا ساتم فې بولم او کوم ام مې كلام را الله خلبوني بچي استاد لوګي نمرې د شرمانه به له کې پرې کورکمه کې وې ساته خپله به له خرچو ورکه د استاد دي خادم ځان غني او وان کن لا حمل ان فانتو علیهن او غبلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن کدا کم کسمعشوم کمکس ورانا نفقه د دې مور د غوښوم په دغه سړي باندې کدا د بچي په خدمت کې لګا دا نو د هغې نه با ته لاق ور او دې جما ما حمل پیدائش نو بد ډېر کول څه باندې مشکالات سره مخامخ فلماتندو سي وايي او شارحه چې هاغه طلاق چې په توهر کې رال راځي نه ځان بچ کې هیڅ ګناه نه یو طلاق راغې یو توهر کې دوه دین نه ځان تر دې فکر مقدر تب لاس باندې راشي او جما ب کې نه شوي او څنچا ته دې جما ما حمل اولاد پیدائشې دا تمشیدا طلاق نو نورو کې دشي په دې مشکالات کې موږ دوه پاره تلاره را دا چې په یو توهر کې یو طلاق ورک کوڅو فکر کې هم دې کرا ساته آزادیم ته د سرش کرے کبهه سنکا کې مقدر او طلاق حسن غادي چې دریه توه را ترتیب شي احسن یو طلاق بسلاص یو طلاق او به خاموشي او حسن دریه طلاق دریه توه لګي او به دری دریه طلاق او پ یوته ورګي یا دریه طلاق پ یو زلبانی یا په هیڅ کې هیڅ کې طلاق باندې ذات ګناه ده طلاق واقعي سره ده ګنانا دریتا لا په یو توهر کې دا واقع دي سره د ګنا نه ختمن دا او په یو ځل درېتا لا خپل دانګ د سره د نو درېتا لا ورګول یا په کې یا په یو کې موانی یا په هیڅ تلاخ ورګول دا درې وړا تلاخ د ګنا نه په دې او ختم د نه څونو فان دیو هم تابانه د نيام او شپه لکه نشرمه سم مخامخ شي یا دا راځم چې خلاص بس ان شاء الله سوال کو چرا د درې تلاق مليته واحده کیه یا تلاق بدر یو ته چرې تلاق ور کول د دې حدیثو کې صحیح یا که ان شاء الله واجی کو زه دا خبره داخله کیه چره موږ سره حدیث او د دې خلکو سره د امام ابو حنیفه سره رائے او توايا ته دي احناف او د شواط او مالک او حنابلو د تدوان پاره نه دی دا بخاری و سن دې خلکو دې له لره پاکم چې اسمره حدیث کې ګو بیان کیږي دې زنګ کتابونه وريني شیخ عبد السلام ته دا شاګر تا علم ده خانه ایست د کړو تو حول <سؤال> حنثی تاه مقلدین وانی تایید تو سوادن رد بر یاب علم ده احناف نه زغلط احناف و درونه نور نه تاسو د علم ده چا دروازو په کوم دروازو کې ناس تاسو معلمين کته پات فلبارین هغه کته عندن قالن هغه مقلد کته انوغه هغه مقلد ده کته فتح المدین هغه کته ما ثرین اغم مقلد ده کته روفل ماعل اغم مقلد ده دا ټول مقلدین تو کې ترواني کته مرکات اغم مقلد ده کته تیبین اغم مقلد ده کته اود از المصالح اغم مقالد ده کبل مجهول اغم مقلد ده ته چره زف کټو مقلدین دي اگر راکه ته شرم خلګو ک زکیت چانا او انت لذل امتو ربته حري شریف کی راضي ته زمانه یو ناکذا وا چې کشران بزانت مشران وایي دور بزانت مور وایي وان تلذل اما ربته هغه و ور اغلیده د موقلد نه ایستګه د موقلد کتاب مطالعه او څه په هغه باندې راټکوا نو دا تک حرس میهال جوړیږي چې ان طالبال عامه ربته شاګرد او استاد راتونه کوي مور لالو مور باندې راتونه کوي دا زمنګ نه ایست کوه څنګه خبره کوي جا وایې دوه بچو ته ټو چل کوي کنه صدا هم تمه کوي کتا دا علم ساده ټول د غیر مخلدن د ادب پشت پشتانه نه دي چې تمه ست اعتراض مینو دارا دمنګ منو او کتا ای ذکر د چان دی مقلدین نه نه یو خلک شر انکو راته ویته مګو سنا چې په ګم آ تعالی خلخ را کړي کنه نه په تباہي ژوندۍ نه جاي وینځي صفای ساتي کنه تا د مقلد ګورې او ساده دبر مقلدین دره روان دي کالی د مقلدین نه حسد او ذخیره کې داوی ش تقلید شرک دی شر نه نو تبعيہ منګ دې مقلدينو د کذابونو پانی ندی اړه ولي د بخاري مست منګم تیجن او شارحین زمنګا د مقلدينو ندي د بخاري شارح فتو القاری سے ولی محدث سے اغا شافعی دے ام دت دی محدث سے هغه حنفی دے دا د والا, والا دا غاو ځخن منځ کې فل منځ کې او شو فتو القاری والا ام دت القاری دا د والا خپل منځ کې او شو دې مقابلہ باندې بخاري شارح دي اځوان مقلدین دي یوشا شافعی دے ور حنفی دے كتاب التلاق وباب التلاق السنة قال التلاق على ثلاثة وجه حسن و أحسن وبدعينا فالأحسن أحسن تلاق داري و يطلق رجل امراته تطلقا واحدة في طهر لم يجامعها فيه و حتى تنقذ عدتها هذا أحسن داري تلاق ورك يو سريخ فلي ببتا بي تلاق پتوهر کې هغه توهر کې چې کم کې جما نه کړی نو ستانو ته بيماري وای نه د بیماری ایام نه بلکې د پاکي وال ايام یه ست بيماري وای توهر ته پاکي وای د پاکي په ايام کې ول ور کړی د څه د پاکي وال ورځي چې په هغه کې سره جما نه کړی او یترو کها دایو طلاق ور کې د دې پاک زمانه کې د دې کې بیماری د مېخه نه وام او د هغه نه په نور څه ورته نه وای حتا تان کذ عیدته حتا دې ګوره چې عیدته ये تماما احسن ذكوى لهن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يستحبون الا يزيد في طلاق على واحدهنا صحابه الكرام الاخبريخه ولا شوك طلاق وركينها غادي يومه زياد نوركي صحابه الكرام الاخبريخه ولا هذا مطلب نو صحابه الكرام خانه طلاق وركولا هذا خبر اخو ولا شو صلاه طلاق وركينها غادي يوم وركي فتو هي اجتماع باكي ني راغلي وان هذا افضل عندهما من ايطلق رجل ثلاثا عند كل طهر واحدة. صحاب کرام ته افضله کاندلا چې یو سره طلاق ورکه درې طلاق ځانان خپل الله په هر توه یو ورنه انه هغه دا خبره مني چې یو طلاق پا دغه او دوا او درې دي کې نقصان دی فایده کې نشته ر انه بعد من الندامه دي کې پشیمان ته کما دا دکب کې پشیمان ته کما دا چې یو طلاق نه با تاسو جوړوال حق نو کور جوړ کې حالت کې او کجرګه مجبور شهادت نه د خالي نکاح تازه کړه واکلوا ذرارن بالمراته دي کې خدای ضرر کم دي بس پیو یو طلاق باندې ازاله که به تاسو رکورته داونه غو به د حلالین خلاصه دا حلالی ولا خلاق علی احدن کېل کراحته دي کې چې خلاف نه وکړي چې کراحه د خبره کړی لا نسمانا کې څه وکړي ای عدمنا ان په دې کې خلاف نشته کې دا طلاق مکروه نه دي دا ماته مطلب را ولا خلاف لاحد في الكراهه دي کي چا کراحت خبر ندا ڪري دي کي چا د کراحت خبر ندا ڪري ناقلان لي ڪري اي عدم الا د مطلب ناخلي کي پدي کي کراحت استرے نا کراحت نشت دي کي بالکل چا کراحت ولا خبر ندا ڪري ول حسن حسن تلاق دادي کي تمام سنن و لازم حاصل خبر واضح ڪري دا کہ دا حسن سنن تي او دا حسن سنن تي نواتن ولتي دا تلاق سنن پاس ني دا احسن صلىتنا تكاونل گا اور حسن صلى ولا گا دیو جسدا ودیق وجا دادا میں مارس دینہ اسنات نا انکار کئی نہ حغیت حسنت مالک سے وڑی دی نہ وائی نہ ہا کا دارت دا پائدا خبر واضح ہے کرا کہ ڈانک نہ تین انکار مکا وام وہ وے قل قلمذخل لها ثلاثه في ثلاثه اظهرنا خغداری کہ سائن مدخل لها تلاق ورکی بدرے توہر کے درے طلاقان میں ان بونه دا درېلا خو باتل والله یبا ح دا حیتونه د یو ن ضیت دا مبااح نهدي لی لا ن تللا کې هول حاضه اصل پهله خو کی فرورتې ک دا ن د کللاله په نه کشالیږي چې تو مسلمان کور سری اوان شيولی دا حې حیت خلاصه او الله که مباړی وي چې ی واخت کې کور پهنی کابان سوال دغه نار الله دا چې ځان خلاص نه پتلا کو خلاص کا وقر د بعد دا حاجت د فلسفي پروش په يو باندې په يو باندې کا ما او دا د نيکا د وې مين اخلاصي گنداو ساده لپاره کاتي دا ورنا صل عليه والسلام شي حريث بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان السنته امرت كسنه توي چې حديث کې دا هي تذکرې د سنت په نوم باندې راغله دا ان السنته عمر سه په حي النبي عليه چې سنت طريقه بتلاو کې دا قولي سنت ايستقبل الطهر استقبالنا چې دا طهر مخه تراشي فيطلقها كل kulli qarin taqleeqatan de wala salata laq wa kida har hayz qitaaban yow talaqa madri hayz dir de har hayz qitaaban yow talaqa aw raqi patohur ki sada har hayz na baad yow talaqa wa kwal de ri talaqa aw qulish patri tohur no ki walan al hukum yudar ala في al hajat wal ikdam wal talaqa fi zaman tajaddud al raghbah sharihat se wali ki da talaq pare tohur ki zaka mangwa yu ab haris ki muraagali de ki de fayda daala ki har kala yow salata halat اګه ده بدن ویم سې او جامین صفای نه سنلوه لري چې سره کور ساز کیږي او په ايام او د هېڅ کې د هغه ته به تل <سؤال> خرابې بد ویم تر روانه جامین کاندې یسته هر نه پرڅیږي ولې هېڅ پيان خاص نه پرته کار سره د هغه سره خرابسته درا په توهر کې د هغه سره د رغباته محببت یتي د توهر ایام روان دي مخکې د هغه نه حازم تیر شوه دی او سه وسلم کړي پاکيم کړي او داسافه ته به په لګینو واقعا پرې خار باندې والان ال حکم معکم دطلاق دا, دا وارد شي په دلينه حاجت باندې هغه ی که دان ده په طلاق باندې پرخه زمانه کی چې په دا ټیم کې د زوجان کثر غرابت جما کی ته کیږي چې هغه څه ده په څه کې د هر ځوان دي خو تر غرابت کیږي چې هغه دیسره جماو کیږي اوس په دا ایام د رغبت کې د بیرغبت ناراضي دا, دا واقعي پر کار باندې خبره ستونه ده فل حاجت کلمه تکرر ته دا حاجت د طلاق دا نشان تکرر باندې ده نظر د دلیل دا یو ته رغبت را نه بل توهر کی مراغب تر انا رہے بل کہ عمران کار خراب اخلاص والی بیکاری خل دواڑوں ثم خی لے دا اولا ایو الاخر خبر کرے دا الا اولی اخر الا قا الى اخر التوهره احترازا عن تدوین العده کیا دا خبر کرے دا کہ طلاق ورکہ دا توهر پا اخرہ کی دے دا پارا کی عدت ہا کمش مثال بتور وانی دیو زنانہ کمل کما عدتہ توهر ایام ہا کینزل پرجدی وسا توهر سنگ شروع شتاولے طلاق ورکہ مثال تو خین اور کیا مثال خبر ہا یا که یو څو صلاح او ځان صدا کارونه کې تو هر شروع شو څنګه څوک صلاح ولا ور کا دا تینزل سره ګټه شمار لکيږي نو څنزل سره د داش ولې او پسیا خوا دغه تو هر دریحې د نور کو رکيږي نو څنزل تینزل صحه و نو دیسه د تو هر او دیسه باندې سره د هېزونه و شمارې د هېزونه شولي او دیسه تو هر نو ورګر دته نه او څنزل سره دا مرګلګا نو ګرته وایي هر تو هر کم مو د څنزل سره د او دا هیڅ اکثرمو دا لستره ده نو لسته هیڅ اخلا او پنځل لسته توهر اخلا نو ټول با پنځش راځي یو حساب روان دي نو پچتره دې ته جوړيږي څنګه یا اوس کرے چې ارته وکی چې اول د توهر پسر باندې دا سړی ولته الله خور کینو دا ايام به مسوښ ماره شي اوس بعده اېده مارلې کېږي څنګه او یا ور دي او کده څه کارو شي څنګه یا ساج کنه 25 مار 75 او کله څه کارو شي چې دا تلاق ولای څه دې توهر تاخيره کې ور کې نو پدې کې پرې په توهر کې کامې شوی کې <مشي> چې پنسللس کمیشن د د عیدات ایام د 75 نو 70 تراله لیکن زه یې نه سو تراله تاسو شپته تراله مته عیدات کم شو نشاله خبره کړم ته دا اقاله طلاق موخره کا له صهر اخر ترې ده پاره چې په هغه باندې عیدت او الا ایام کم شي دا کدا د شان تورګ د خفقان ور دي چې و سو دایې لاله نکاحه ته شوی دا بل خونته نکاح کوي دا د عیدت او الا ایام هغه باندې دا په هغه به کم شي دا اظهر خبره مخه من تا تا وکلا چې طلاق ورګو ته پاول باول سربانې د دې لپاره چې جماو ترند شوي او څنګه چې ته جما ده نو شوي داله نور کار وغوږی وان اظهر اي طلقها كما طهرته لانه لوخر دا د طلاق ورګي او طهر اخر ته وایي نو ربما ی جان یو هان که دې چې تر دغته نو سره جما وشي او دا جما نه لا امکانش تا حمل پیدا کار با د نور وغوږی من او من خاصه طلیقه او نو خدا کړی دي چې موږ د انکه فاطمه نور نه پېدو فیا بتلیه بلیقه یحیبلیکای دا سره به متلاشي کوه کول طلاق باندې رسد جما نه خلاف سنت کار پتي و شي نو به تر اداه کلاخ سره خامخه ور او پرې دی نه نو ته په تر سره ول سلام پر کول به تر دی به دا څه راز نشته لقد ها د اسلامه تن او سلاساً فی طهر واحد فا اذا قال ذالکا وقا تلاق و تانا عاصویاً الى آخری پرون مانگا یہاں مسئلہ که او نا تاغا مسئلہ که لکشاک دیچمار سنگو گئے لگا مانگو گئے لیچ یو تلاقی سریحی دی او مقادل کی کنائی دی او دویم تلاقی رجعی دی او مقادل کی بائی نا نوار او نا پرونی مسئلہ که شک دیچمار سنگو هغه لگا تلاقی قاف یو تلاق دی اغا طلاق مادا د د تلااق صريح وي د مقابل کې نو ټول تلااق کناي او طلاق رجعي هغه سلور الفاظ طلاق صريحيه لفظي مقابل کې به ټول كناي او طلاق رجعي سلور الفاظ دي يود طلاق مادا درم استبر ارحمه کې او درم لفظ انت واحده او تنم اعادت دي دا سلور الفاظ د طلاقي رجعي مقابل کې ټول بانددي یو سریخی دی مقابل ټول دی کې نی ديته لور دي او مقابل ک ټول بادي ی خبره باېکووش بله خبره من کی وا د تلاق خو بباره کې دغه سریح ک اوجز ب ل یادده او ساه د کار ره شي کې د تلاق معه ازاد دوول او پری تا تلاق مع نه لوي داه فول کوې ده ک تا یو شقی کړی هغه ق دروااز کلل شو په خپله د هغې نهوزی ازاد ککی نو کله خل تعذیر کړي د آزادای نه چې پرې خودو د او کله خل تعذیر کړي چې د کیدني آزاد کا دا تصریح معنا په عربی کې د خیر تا او تصریح تعذیر خلق کړي په پښتو او اردو کې پرې سر او آزادول سره علامه شمی ته وی چې آزادول یا پرې خودل دا معنا تصریح ده او تصریح عرف او عادت کې خلق استعمال کړي په ځای د تلاش صریح والے تو که تاسو ته وسار راځو دا په شانت د طلاق صحیح باندې دا په د طلاق صحیح باندې شمارا د دې چې معنی روانه هغه په طلاق صحیح کې د طلاق ما د ازادي ورکول او تصریح ما نن د ازادي ورکول فینطا کو بمعروف او تصریح به احسان ازادي ورکول دا دقیق د ازادي تعبیر کله په ازادي باندې او کله پر خودو باندې که او صلیو و سلم چې ما دا تازه دا به طلاق صریحي ترالې هي تر دې ما دا تازه آزاده تا دا به طلاق صریحي ترالې فایده گزاروږي چې په طلاق صریحي کې د هغه د پاره ثابت دی او رجوع کول او په طلاق صریحي کې د هغه سره نه الله وک نور کې خروج به کې نه یو باینو کې دا یو ګټه بیا راوږي چې هر کله طلاق صریحي مرتبه تراغه نه پدې د خوند پاره کې د رجوع حق ثابت دی دا علامه څنګه دا ویل لیکلی دا او صحیح لیکلی دا دک آزاد اول پرهودل د دا دای نهره تصریح او طلاق ترجمانی دا او تصریح او طلاق دا عربی کې صراحتن استعماله کی دا ترجمه دا په صراحتن افضی فقاه شامله کړل دا بلوسلام دا کوله چې طلاق کې ثلاثه د حیثیت سره دا حنا خدا خداله چې په یو مجلس په یو تو او په یو کې مل سره طلاق کې ثلاثه داوا کېږي یو مجلس کې دغه تیرې طلاق وې او کپیو او کلي می باندې طلاق 33 حل څه وې ان چې تعلق 30 حنا فدريواله کې واهې دي او کپي او توهر کې درې طلاق وې دا ټول درې ور طلاقات کې دي دا ځلې اي مولکم غير مقللين دا خو راي ده دا چې دا طلاق 3 طيو کلي ما يا یو مجلس کې دا یو طلاق به پر درې طلاق نه واکېږي او پدې باندې هرې زور او شور لګې اور زمون که کوم ایمان الایمان که هوی صرف اجواز د پاره او لار تعالی شي دي ته نه که الله رضا دې که رضا نه ده الله خفدې که فشاله دې خبر باندې نظر نه شي صرف دنیا کې دا پرده پوشې دې پاره هوی دا نه پاره لار تعالی شي نو هوی صلی الله علیه که پدری او طلاق باندې دا غیر مخلد ول شي که په توور کې چې په حدیث شریف کې راغلي چې خدای پدری طلاق باندې طلاق کې په یو مجلس کې دا یو طلاق ده له حاضر رجوع کاته حق رجوع ثابت او هغه ځان چې په عوام کې ما راپوړل غوښتي ما عالم فصلا کوي په حدیث شریف راغلي دي نو څوک هم د حدیث نه انکار نه کوي ایمان خوله ته ویل کېږي تصدیق النبي بجميع ما جاء به ترته هغه بر تصدیق وکړ ټول او هغه څه کوم هغه راول دي هغه پال دي کې هغه کوالې او اعمال دي چې نبی هر څه دنیا تروري په هغه به ایمان داري نو په هر حدیث باندې مسلمان ایمان لري چې حدیث حدیثه مسلمان انکار نه کوي او دا سوچ په چارو کې چې د حدیث پر پیغمبر د ایمان خو بي یقینن ودلنګ د لپاره پدیبانې عمل صحه حیثیت ته دا وزاحت پکاري فقها به دا وزاحت کړې دي چې را پدی حديث باندې عمل کول حیثیت به سپره مرتبه کوي راواندي کله ودا فرضه کله ودا واجب شو کله و سنت شو کله مستحب شو کله جایز شو دا مرتبه دې فقها او دې د حديث دغه مقصد په لحاظ باندې برابرې کړې تاسو ته نمونه بتوروي دا منګ ایمان په ټوله پیغمبرانه باندې یقینا نم دي لا نفرج کو بين احد من رسولي. اوزوانگا ایمان کو توڑو کتابون دا اللہ پاکوانی دے کلون آمانا بیاللہی و ملائکت ہی و کتوبی ہی مند اللہ کو توڑو کتابون ایمان دے